و خلاکه مین ها زوجا رسو ذکر کړه کنه پیدا کړم دا او که ورو زیبام رسو یبام په مرتبه کې رسو رسو رسو رسو بزی ځکه چې د نو په یو ساف کې زنا نه څه کو لري د یا الله په کا چې ما څه خزو لري د نو ګنا مزونه شي دا څه وړه نه هیدايه کی راځي هیدايه کی چې ګنا دغه ده چې تا خپل منصبونه پیجل من سبستا داو چې مشعود لري او ته خزه په سب کې ودرې خو خزه شي نو زه که ستاسو مونږونه شو د خزه مونږونه وولي ها د خزه مونږونه وولي اغه قصې باندې وراله خو ستاسو مونږونه شوت بل محل دي چې کوم <تصفيق> نو مقام مخ کې و تر اوسه نو مونږ دی اپر اینا فقعودو معالقای <سؤال> دی نجیسی بوی فقعودو منافقان دا اللہ ویلی که نیدی که خزو سره خزو سره که نیدی رضوان یکونو معالقا والیف داگه دا منافقان سپد منافقان داگه شیئی نه هر زن زن استو نه هر مرد مرد خدا پنج آنگوستی اکثر نه هر سره سره دی و من فی کفیهم منهم خزابو ک من فی کفی منهم و منهم څوشې ده اغه متنیبي او شعر ویلي ده وی د دی خل کو په دې دغه باندې مدو کړي را په دې ګرو په دې دغه پښکو باندې د دې د چا په لاسي چتور دوب نکریزې او, نکریز او شعر یې یا نکریزه یا څه ها داسي څنګه نو بغیرت خلک دی متنیبي وای دا یو خام صفات کوي فصلیه اوسخه ز غریب خپو بشچا خدای په ګرز غچایوړو د سر منګ پهس کې شو منږ پهسې را ن الله <تصالح> چې پرووا من کوګ نه ف سا هاتوننی کمله هدي ال عام میذا چې بال خیر قانې تواتونهغ بهطداری کوونې د الله پ د حکمنو حافصدو ل ساتون کې بي اوپټه خزانه له بما حافظ الله دزګ چې الله تعالی تغته حافظ بر کې د یا الله دله شانوه خوبم بړې د سااتلو دغې. واللاتي اغزننا تخافون اذا تسويری گئی د شوځ دلتا دمانه شو حافظات للغیب بما حافظ للغي بي ما ده ده مصد داري ده ده الله حافظه للغیب بما حفظه دې ماسه دایې ګوره الله جل جلاله نو دا کوم سړو د کډې کنه واشونه به المعروفی دې تدجادا کم ته حفظ سي ور کډې د چا ور کډه الله پکه نو الله چې دومره تحفظ تعالی در کډې خو تو قوم د خاون تحفظ وکنا د د خزانو د په خزانو کې ګوتی موها بی ما حفظ اللہ ذکر چی دویمه معنی دا دا بی ما حفظ اللہ سبب داگه چی اللہ جلل شان و حکم کرده چی دا ساتلو داگه دا خزانو واللہ تی آغا زنانا چی تا سویری گئی چی دا نافرمانی کئی خلاف عرضی کئی نمانی خبر نمانی اولو تا نسیتو که نسیت دا چیو که چی خزی دا بدلا خنشی دا بدلا چی نشی خبا غوی نشي دا به خميشي ښا او که په دغه باندې بس کوي واجرونه فالمزاجر نو بیا واجرونه ابجرجوايا په کڑک چې پرويږي واجرونه کلام هجر څه شي دا من القول الا بجرجوتوايا په دغه واخی په دغه یا وحرونا ہجرانوں کا دین سے تھی بیلشا بیلشا چھ کم دے کے بیلشما فل مطلب داج عبداللہ ابن عباس اوہ یوزے بہیو مکبدی بل طرف تواڑے شابه شابه چن نے سچ تر واڑے اس ما سے خدی تاسے نشتا اگر دقوا کی چھ گرے سڑیا تر ما سکنا کرے او اسمر ورشے دقے کی وا وحرونا قد دا بانی ونه شنو بیاځره وازریبونه وهالو کوي وهاله پایناتانکم کدی خزو فدی دریو خبر بانی ساسو خبره ومناله دایلاج الله خودخه سو خودده خزر د پاره څوی لا یو خود دریکمکم واز نشیادت دی دوین هجران دی درین چې نظر بو زدان دی وجرب نغرب روب 30 درجه کیراوه په دریمه درجه کیراوه او وال بام څنګه وي په امبا زمو د ډول طریقو خو دلې ده په دې پسته پسته ځینو بوهای آشنا چاندام مان نه کوي زيفذبو نظر بن غير مبرحل دسي وال کما چې لاس مات نشي سر مان نشي ولي بیا مستا خزانه خرابيږي سبب تخپه په هسپتال ته پوسی منډه وي چې څو چل دی وي پخته ماتو چل دی وي لاس شو دی څو چل دی بیا پتا باندې دی بیا ځلې بیگایو سړي کڅه کولاوې په دې جهاد دوران کې او خزہ پښا کړې وره وانو تښتیدو وي شاوې شاوې لا تاسو جېرې ودا چې کله کله پکاريږي ا د دې بامبارې ته زنه پریدمه د دې بامبارې ته دا پریدمه کله کله پکاري نه الله مې چې واجبونه وایي خوای مان نه کوي اندامونه مان نه کوي ها د شریعت کار کو خبره کې حکمت ویخا وجبون تو من له هټی شو فلا تغوالین سبیلا ان الله کان علیان کبیر ته ته حتی په خزه زو زرو قسم پهغده چی الله او ابتتاب علی زو زرو وريم ان الله یقینا الله کان دی علی دیرو چته او کبیر دی لوی دی تو خدای داولل چی په خزه زو زرو وريم په تا زو زرو وری یال کار تا په پزم څوک و اِذ خِفْتُمْ كَوِيرِدَلَی چې خځه خو په دې دروډوب شو په څه سممنشو په دې درې خبرو نو پاز داغینا چې کوګه به نه مو کویرِدلی اا دا نن چې ساجا غونډه ټوکاله دا سړی ولې شوې دې زه په دې په ورن شو ما چې دا څه چلې الک غلک سبو کې ټول بوازونه کوي ولې وایي شولې خبره د دې چاله د دې ماته سویل دي چې دا کوم شی یا کو سبا سره تړاو لري نو اګه ته په څونه سوالونه وکړي زینب ارتمو زهيخه او د سر زمونږ وختم خرابيږي او به زه تشوشه هم پیدا شي خدا قم زه سره چې مونږ روانو کوم با سونه بیان وکړو په دغه رابطه کې چې څه شي د جواب دغه او پیدا شي ترونه کوویری دلای شکوک غبیني ما د خځي خاوند په دې کې جگړه په زیات اشوا په وازو نشوا په هجران نشوا په ضربونو نشوا د خپتو شویری دلای نو تاسو په د جوړي کوشش وکئ اصلاح ذات په دروانه فرض دی ان خفتم کوویری دلای شکوکا مخالفت د یو په در ترمنځ فبرسو مقرر کئ ولي گئی حکمان یو فیصله کوم چې دا چاته وی شو لی گئی پابر لاسو هو لی گئی اسلامی حکمات ن Onion ای پلان کری خزا و پلانی سڑه په فرمنس فران شوی نتاسو میرا بانیو گئی و جرگا جوڑا کئی اسلحو گئی جرگا جوڑا کئی خبر چا تا والا کئی جرگو تو والا کئی خبر چا تیل چا تا والا کئی جرگو تو والا کئی حکما من احلی خدا جرگا با چو کی یوبت انئج دیسدی تفال لی او یو قصبه د دی خځي د خپلوان نه بوي رشتہ داران رشتہ داران د دا سړی اور استعداد له جوړ موكانو نه نه ملکان ببي وا حکما مينالي اوس تام شیطان چې تو نه کیدا جرقا جرقا خو ته مخ را کړې د اصلاح لپاره وي وای یوی دا کی را دوا د دې دوړو جرقا ما د د اصلاح کی را دوا الله به توفیق ورکړي د یو په منځ کې الله به توفیق ورکړي د یو په منځ مقصد دار چې د کاتب جو موافق شي د خج خوان به جوړه شي ستاسو او ثواب شي ځکه چې اصلاح به بی... ذات البینی چې د دا د نفلی صدقاتونه د نفلی رجونما ډیر ثواب دی په ځکه ډیر ثواب دی د خج خوان په مس کې جوړاړي شیطان د ټول نه په څه دی د خځه د خوان په اتفاقي باندې خو نو شي په بل هیڅ شی باندې دومله خوشحاليګي آرامي شیطان لکه چې د خځه خوان په دورنځ کې به اتفاقي راځي د خوشحاليګي او حدیث کی ترالي په بهري جہاز د امریکای پکنې ولاره دې او د شیطان تک په دریه باندې دې کنه نو چا دا اشکال کړي چې په دریاب کې شیطان سره کوي نو نن زباغه پستر وګ مونږ ولید چې شیطانان ټول په کنده غري بهري جازونه کې پراته دي کنه دې امریکا په کنده غري بهري عادت کې هغه جره دي فرانسې هغه جره دي خدای کا شروع شي تنان دې هغه زنه خپل فوج خوشی کړی دي کنه خو خو خدای ايشغال راڅخه دریا کې سن دنیا کې د وګړو یو وای چې ما داشو کارو که تایس نه دي کړه ما بلوی ما دشي کړي دی وای تايس نو بلوی ما دشي کړي ایسو دي کړي یو ګړبراشي ګړ په خو بام سي ګړ ګړ شل هغه وای جی سر نو چې لالونکل کنا نو خزه خاون می چې کوم نو څکل بیت خزہ خاون میں بیتپا پیدا کر وے اپری د شیطان توئی گی کلہ چ خزہ خاون چ بیتپا پیدا نو داغو دین در ہم بر ہم شو داغو یا بنیاد از گیجه سړی زړه دین ته چې زړه کې خوده خزه د خوند د اتفاقه بوجه باندې چی کنه خوشاله بوجه کیږي خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل فاطمہ رضی الله عنها پجړه جنا دا پیغمبر سندو یا رسول الله علیه الصلاۃ والخزرکې حلیڅ گئی دلخز گئی او ته متصنوي او داخل بووي چې محمد رسول الله پښتور باندې خپتې خلل بده شي وي ښا دشي دا به کن. او کنه راغه په تاسو من با تو غوسه او وی خلکو ته خلکو کی نه علي رزلان هو بل خذا کوي زمان د لور د پاسه بل خذا کوي او ګور بل خذا کوي زمان د لور د پاسه دا څناره و نه دي څناره نه دي خو هیڅ کله زدار نشو منلی چې د الله د دشمن دور او د الله جل شانو د حبيب لور فیوز کی راشي nali se bom khaza kay khuda chalo دا da bujal lo rakhli ne chal lo rakhli ne hec karaz nashin bardosh kawlay doye ma da che kade da jinay akhli zinda na jin me akhla rawad narawan ali zamanullah ji talaq warki zamanullah ji zawan ki ta rawad talaq warki da ولے شدین پسر باندې بنرال کنا نو د دې زندگی خراب شو کنه شو زندگی چې کله خراب شو د دې جن خراب شو <coughs> نو پی اخلاص سره دغه خزر چې دا غیر پاسه بل خزر أغلی په اخلاص سره رجننی شي په اخلاص سره په منزل تهجو نه کوي په اخلاص سره د دې ذکر اذکار نه کوي په مخبه خپه خپای چې زړه خپای نه هغه عبادت به څه کیا وکړي مزهګه نوښتدارا شیطان زکارا می خوشحالي ګټدغه دی مالې چې خزه خاوون ته نو شي بي تفاقير شو ځمون کار و شو چې شي شي و شو شیطان خاص انده زمو شو چې موږ زه وغوارو سباله کدا خزه دې سړی لا زهر ورته ورکولې شي ورکولې شي کنه ورکولې اکبلت از رابیتہ ني شي بل چاسرا چر ازا یارا متبه چې جنن ډا سوچي وېسته دز د شېون دي چې کله ستاد د خ... د ژ یو خزر پاس عبد خزر اغلی دا نو بس دویم کال ته یا پاجشې یا نه پاشو سره رسره وشه نو دا به تفاقیر وایم زه خوشالي اگر که یو د شومشه یو ریوات دا خزه د قاوند تمه چې بلتون راوصل تمه دې معنا سره دی لکه چې دا, دا خزه یا زیارت بوزي یا سړی کوم دې زیارت تبو دین او د خج قاون ته مسکی په اعتبار ده فرق ده قدی سره یو مشرک شو ابو نوحیده دریو مسکی فساد نه کاراږي کنه نو په دې خبره شیطان وی ډیر خوشاله ییږي نو دلا د کم ظلم مالی او ریوا د جهان سره نفس فرقصره نه خوشاله ییږي بلکه په دې اخره خراب او سره ده ډیر خوشاله ییږي نو د بد مالین هم دغه عمل له زګه الله وایي چې کوشش وکړي چې جو جوړو کښ خپل یویریدا اصلاحن قدیر اراده وا د اصلاح الله واسوور کی توفیق ورکې ان الله یقدر الله په کار دی علیم انا علیم دې په پوری خبردار دې یادای یریدا کی زمې راجيري خزي خاونتا دې خصمینو تراجره کړه خصمینو اراده د اصلاح وا الله و توفیق ورکې یا یریدا کی دغه خصمین شو یوافق له بینه ما کی د مسلمین دی یا بلا کس ته الله دې الله یا چې نشي په دې معاملاتو جوړه جوړه کې ستانه توحید عقیدت نه پاتنه شي خزه کاوندې جوړه ولازم دغه ستانه عقیده کوبیل لاله دشي مکوا و الله بندگی وکي ای دیو الله عبادت دیو الله او کې واحد الله دغه عبد الله مونږه دغه مخکینه ولا تو شرګو به شیان شریک مپیدا کوي د الله سره هیڅ او بیل والیده دې سناد مور بلا سرخة د مور بلا سرخة قوية و بزيل قرباء طلبان سره کوي یتیمانو سره مسکینانو سره والجار ذو قربا اغه ونديان سره چې خپلوا دي والجار الجنوبيان سره چې پاجنبي وي وا شاهد المغرب سره چې تاسو څنګه وي وامن صبيره مسافر سره چې په کور راشي و ما مملکت ایمان کوم په اغه ذونو سره کوي چې تاسو ثلاثن پملکان دي کغه واډه کې بزاده کول او بزاده غلام دي ان الله الله په الله یو کله من هغه چالو چې مختولن کانوی اگا مفتالا خیال جن خیال جن دی چیزی مخنو چوب نیشتا پزانمین مفتال تی مانا پزانمین خلای نخو خی بل نزان او چد گنون که پا بل بانی زانا خوب گنون که حقوق الله کی در الله حق طول نمو خدم دیکن ن. ور پسی حقوق العبادو کی در طول نمخکنه حق چالی با قضا ربک رب الله تعمر الله وبالوالدين احسنا مورپلاس رباخه کوی د مورپلاس رباخه کوی د مورپلاس رخت سنره د مورپلاس رخت سنره مشوره حدیث البخاری د مسلمه حدیث ته په بنی سالو یو دری کسانو وایس دری کسانو یو زېبانی تل مساپیرو لارویو په دې یو زېبانی تل نو ناسو باران شو تاسو دروغه لا بارانو کی آمین آمین آمین ما دعاو گڑا یا اللہ تباران ہو چی باراد رحمت ہو چی آمین خواه خلوخ دنم آتی خواهی که که کل داتی که که باران شو او بیا چې د نوې راځي د غارتمنو وزو چې کله باران ختم شونځه هل <سؤال> راوول <سؤال> نو چې د نو نو تل غټه دلاله د برنه او خپل بندګړه د نه یې څار کړه دیوړه دیوړه غار کې څار شول قزار کې چې څار شول نو دوی چې راځي اوس پناخ پنا مالونه الله ته ورانځي کوي سوالونه کوي الله په دې مصیبت نن خلاص ولی وتیلار خو د کی دنه یې څار یو خپل عملدار پیشخره دی چې الله په کازمہ چې موږ د دوی جنه سره را اړیکه و او دې زپې ما بیا ما دغه چې موږ د دغه مطالبه او کاغه ما ته دونه پیسې را کو پیسې موږ ته برابر کړی چې کنه ز برابر شو موږ خوځي وری چې ما ته د الله نو ویریګا د الله نو ویریګا والا تفوزل الا به نوځيست چې څنګه نو ویری دمستانه ویری دم یا الله او تختی دم بادفیلین مې ځان بچو یا هغه پېشمې مون ته پریحوسی یا الله کده ستاد غزر لپاره کړې نو لوخو خو ځوا دې بل ویل یا الله زما یو نو کړو په یو سر ور بش یا چې ګنه نو پځه د اوسره ورجې باندې مصدرو په یو شي اما خام چې کله مصدرې ختم کړه ما چې ور کله خپښو او اسال الله ما پای پا تجارت وکړ دې اخو هغه په اور امی جوړ شو بیا یوره زال او چاغ از ما مزوري غراته غنما جوار شداغه چن رحمت الله تعالی ستاده سره دونکو روانو نا وای هغه ما ته وای چې ټوکلا وای مکه وکنه منفور ټوکي مکه واه ما ټوک نه کوم یا کیناندا کا یالا که داز ما کار استاد رضا پر کړی نو دغه حقوق زوالک شان دي چې موږ دا د اسمان خو وینو دوی بل ویل چې الله د زوانانو ته د دتش کوم نو حدیث ته ځکه موږ ویل خدایو سجدات لگا د لګان دي د نارو جوانانو تا د عزت او د شترام په سترګه نګوري او چې کله وادو شي کړه کوو ته نه راو دي نو څه کوم د او جنت ته لا ورا شي د ما او ماته سمسې وره چې مور پلاره مورپلار په پیسو ولاق پیدا کړي مور پلا په پیسو پیدا کی او خدي چې په شي وې کنه ډېر الله اکبر خاج نو دا مورو پلار چې ګم دینو څړي بوډا ګاندي او یا الله په ګما او خاصه تلو دا سړې وې زما مورو پلار بوډا ګانو زما بچو چې سری والی او زما قوت توید الله تویدل او ما دا غلوخه دغه شند په دې لاس کې نیولې ده او خو نه دیده پارا چه خپا نشی که نا؟ خوبی خرام نشی او ده کسی په سر ولارو ما سار چه کلا جورا پاسی دل ماورتا چه دنو آقا او ور که آقا چه که دیکنه غشودو چه وز خلز ما بچولا ما وقت یا اللہ پوکا گداستاد رضا دو ما کرده د دا خودلنی که چه من که؟ وزید جی حدیث الغاروی دوم رو پلار رو اخترام دوم رو چه دنو اللہ او سده؟ او ذکر حدیث که هم دا رازی چستا مورپلا ریاز تار پا جنت یا دوزخ یا تار پا دوزخ یا جنت تی پوشوئی ال جنتو تحت اقدام الامحات یا روادش رازی او دو مورپلا دوار چکننو دو قدم دلاندی جنت میلاوی گی بل روادش رازی پوشوئی کنا مورپلا ستو که داسی نا شو وعدد اوکو وی تک دوارا وی زه بیلیگم نوچکو ما بیلیگم اچی پیر شزان لجی کٹا را زالا کٹا خویی داشی وینو دا خوصی ناروان ری زالا کٹا نوک بازان نو پګوتای کی ته رابوتای کی چې ګمونو سره مانی راوډی دي تورګوتای کی چې څو مون نه ان مور پلان مون نه دي کنه اوزان له دی او مور پلا د پټې او استاد چې ګمونو سره واډول شي نو ته ور کوي ددا څو شیشو د مور پلا سهسان دان نه د مور پلا سهسن نه سهسان نه دي غازو تو کومول دان ومون تو یاسیان ځې کوم جنو سره اه وې تمام په لې وی بچیا دوالو وی ماج نیاله کوتون حلو نو تعالی ډډې منا وې د زما په ګټا تا ته ډې کوم جنو قران ملا وې د زما په ګټلې دولت باندې وې نشي کبی سپ ملا مابته اه لې سپ وې جکره ته با نژول شوې مال به خو لسکمی که صاحرن اتمال ملو خوب بنرات کل دسیوری دمو کل دسیوری دمو کل دسیوری دمو کل دسیوری دمو یا خافر ردا نفسی علیک و انها تعلم ان الموت وقت معجلو زیر دماشی نچه زیمی چه تا من نشی زیمی نشی؟ من نشی فَلَمَّا بَلَغَتِ السَّنَةَ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مُضَى مَا كُنْتُ مِنْهُمْ وَأَمِلُ أَبْشِعَ كَلَ شُهُورَ سِرِيَس پالو ز کالوتا او ستا زماتا ما اميد پیدا شو جَاز تَ جَزَای غِزَتَن وَ فَزَازَتَن كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنِیمُ الْمُتَفَاضِلُ نَتَيْلَمَا تَكَنزَلِ شُرُوقَلا تَايْلَمَا تَبَجْرَدِ شُرُوقَلا رَتَقَارِچِ تِم او زَستَا غُلَابی بابره ورور دې راتخار چې ته ماته څه دې؟ اا قاندا کن تل منيبل متفازل و ولې تک اسلام تر حق ابووتې کاش چې تا چې نو کزما د خپل ورور نه پیجان ده کمل جارو مصاقب يفلو متا با کرو کړي و چې لکه ګوانډیان بډا ګانسر چې څوک یې چا زرا د غواندی بڑا سچ سس لو کې د تخص ماسر جام کړې و جاز تا جزای غلذتن و کان نکن تل منمل په دا امام قطب ورحمت الله عليه وکاله کړي دا یو صحابي د زوی سره وران شو زوی د پلا سره وران شو خلاص زوی سره څورانيږي زوی چې څا سره شو خلاص خلاص اغا یو ځل چې نوراږه او پیمباز سامتا دکنیم ارزو کچی ارزو از ما پلاسه قرد ظالم ده؟ از ما پلاسه ده؟ غرد ظالم ده ویسنگا رو گارم وی رو گارا چراو گفته وی چه ولي مست که جبریل دا غیر جبریل ورطوان چه دی سری دا سری ظالم ده ی دا زوی ظالم ده و دی سری پدرکی چه اشار گرزه ولی دی و دا غشار تصده و چه واورا، وی نیلامی دی خواه زرکی جرزه ولی دی اتوتو توای چې دا شرخ مو ته څنګه بیان کا هغه سړی چې او دې سړی نه تطوځوک چې څنګه چللی وي رسول الله مال دولت زما دی مال دولت زما دی او غټل ما دي چې زوس خیرات چالو مال دولت چلی ور نو ماته بصفادي شي الکه مال غزه خیرات نه کوم غزه ما خپل مال لیکم خپل مال چې چاله خیرات کوم ټول یا باندې بخلي وي نو بیا غسړی ته ویل غاله تان ته مال کلی ابي کا یا راته مال دولت کول سي کوم نه وس د شایي سره طلعې طلع بچاري نو وبیل والیدنه مور پلا صاحب زغې سره احسان يې احسان یا شور هو بیا ویل چې دا شور بیا چې په سره هغه پویروش ها غزو تو ک مولدا و منتکا یا یان هم څه دې څه دې کوي اوس څه کوي څه کوي ها جی دا دومره دغلي کړی ده د هغه رئیس کې د رخصې تخصیصو وړاندې ستوري دی. او د څه د دې کوم پاسې ټول د تخصیص دی. خیر تخصیص د مونږ را نګم نو په لوی غو به دی. دا یاد نم را سوګړي. حکیم دا کوم چا نو تخصیصات کوم نه نو داصري. ها؟ ما حدیثونو کړی ټول صبت توخه دا چا تخصیص کړی دي کله محدثین کړی امام قرطبی دا تخصیص کړی دی بیا دینم راڅوګری حاکی ووخ مراد دی زکه زور ندی کنه او هغه چې د نو چې کله سمنه کې نو بیا سنلري هغه بیا فایده فساد نه جوړیږي او علماء بس کوي بل به بیان سره وکړي او عوام به چې دغه سره وکړي دا تقسیم چا کړي تر ته ظاهر باندی پری دوا د مسو مفاسرینو د مسد محدثینو تقسیم هته نه معنی چې نه معنی ته ظاهر فریدا ناشه مون باندې سمالګری شو تخصیص ورو کاوه ما به جام د ساتو شو منګری شو خلاص امر ګل معروف نه یان منکر داوی احکام سلطانیې دی دا خبره چاګړه پاره ماته دا ولنه کیږي کتابونه با قاعده روح المانی بانی داینه چې امام قرطبی خبره مو خدای ویلو کنه جدا غره پرده خبر کومه نقل ته کومه دښتله خبره هم نه وکړې دتا او کته شي نه هم خدای هم دی زویاد بسم الله ها دی نو یا بسم الله ته ميدان ته شواز من باندې سمګري شوېسه د زوغره بوبه شي کوم دې ته ورشي له ها د خلاص شو مورو پلاسهخه الله چې او زموږ نافقان صفات ذکر کوي د زنروسه کبا حد ما کې قوم دي الله جنہ کس نیاب خلونه چې بخلی کوي پخپلون شم دي و يا امرون الناس بالبخل امر کوي خلکو ته په بخل سره پخپلون بخیل دي علمي بخیلام دي مالي بخیلام دي ظاهري بخیلام دي باطيني بخیلهم دي وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ يَمُرُّ قَوْم آم کے خلق خدا چتاں تو بخلو کہ علمی بخلو خدا دی ج مسئلہ ہوتا عزت ہوتا چاہتا نہ نا بیان نہیں او مالی بخلو خدا دی چے جہاد پر دی مان نہ ل گئی وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ آمر کے خلق تا چتو کوا گور awarded میں کہ پدی لارے کہ ہاں کی, کی مور کوا سگی کی دو دغہ جو کرے پوشی دکان جو کرے تو سگی ورکوا څڅي کې ورغه مال یا چالور کا کې مال کا نو دا و یا مرون ته بوخو بخیل وي په کې چې و اخ په بل چا باندې هم چې نه سخاوت د ځوالمان د د مسلمان د نه مسلمان هیڅ کله و یک تمونا پتی ماغا خوکمون لرا چه اغا میمتونه چه اللہو لور کردی پخپل میرا بانای سرا و اغا ترنامات ترکی دو کافیران دو پر ازابس پکون که واللزینا کساندی که بل پردشتر تا دریاد نام ناموز خبر راشنو بیرسی کئی سخیام دی بیر مولا دان خودلو ولا يمن الايمان الوري پورے بنيونه پورے قیامت ومن يكن شيطان له قرينا جاءت باجي شيطان ملګري شو فسادر بعده قرينا ملګري جاءت شيطان هغه دې بعد دی ومز عليت سرر الوري بنيماني كليمانوري په الله بني ان الله ان الله په الله او رسول مکه کې مسواله زره دین په مقدار دی او ذره ذره سرمیږي غته هم زره وي دا ان په لوشي دنور په دغه کې هغه کوم چې زرات مخکاری کې جنا غته هم زره وي ذره دي ډوډر اندازم چې موږ ځلوږه و اين ته ګو حسناتان چې تو دې نه کمل یضافه یو په دوه کې الله غلرا و یو څوار به کې الله دونه د خپل طرف نازناځي فا كيفا ترحال بأي زوجينا كلا جميع راولو من كل عمدين دهر عمد نيو غوا واجينا بيكا من با پیشت و تعالى حولا اي او پده استاو ماتيانو باني غوا باي, باي تباو او نور خلق با ده هر عمد نبا غوا پیشت عبدالله بن مسعود جناحوتا يو ذلك عمر سومئ جبتو قرآن وائز بواب روم کنا او يا رسول الله آق رو عليك وفیق ونجل یا رسول اللہ ز بتا کہ رب نے قران کو ہم قران کو بتا نا جو شیرے ور ان یحبنا اسماؤ من غیری زدا فخوما جو قران د بل نہ ورم د بل نہ اور يدل کی قران کی خوانم دیو صواب می د بل نہ اور يدل کی اگر کہ پجنابتیہ ماوردی شی اگر کہ پجنابتیہ ہم سے د بل نہ زرے پہلے مسلمان اوری کنا بل یوسرے قراءت تے قلالے تپروتیو وگدی خجی توہ چننسو کا ہا تے قراءت قوازے بقلالے تپروتیو وگ گو تا کیرا وتا بل بل ماشیو سرید یتوش چٹی ثواب څه واپا خپل باندې په جنابط کې را کړي چې بل و د غسل غسل او کټ باندې لا دا نقل د استماع نه مرتب کیږي مفته تخیسې دغه عنصرونه مراته کیه لکه چې د ساوو نه لازميږي یو ځانګړي چگونونو استعمال په سړی باندې ناواجبي دا ولی څه جدا اصل نه نقل نقل دا دغه غا فوټو مثال یو تصویر دی عین قران نه نه دي اصل اواز دی د لو سپیکر اواز اصل به نه هغه چې نو لږ غټي اصل لسی وي او دا ټي وی او د بین کتاب شي تصویر دی دا دا په اواز ته جدیدا کی هغه تحقیق کوي لري خبر او باندې هېج نه خبرونه نه ایږي دا څه نشي هغه تصویر دی او دا بیا نه شي کوم نه اصل आवाज دی سپیکر دا دی بل مسئله شو نو بل نو ریدل کی وي دا غي عبدالله بن مسئول ما کرد شروع که شروع که چه دیه خطر راورا سیده ماما دو پی انبار سراطو اسلام ستر گو تا چه بس اوف کرد لی جده لی اما تو بس تے نو حافظ علوسی بغدادی رحمه الله فرمه ای داد پی انبار سراطو اسلام به گوه پوچه دمره را غم راگه چه یا اللہ پا غذاب چه چواب در کوم تالا نو چه چوک مشهود علیهی حالوی ایش انبار شهید ده گواه ده کنه پا گواه خود سخته نهی گواه پا چه سخته پا چه بانی پا ما شودالهی بانی کنه چه رو پار چه گواه که گیگه چه بانی چه گواه که گیگه داغی بسی حالی اللہ عزیز منگو اصطاع سبحاله بعض خلق دا بریلان دید دا دلیل شي چې پیانباس هم حاضر و نازر ده کنه چه حاضر و نازر نوی نو نو شهیدی کولشو شهید دې متفاجو نژدې چې په امت بغاوې کوي نو مفسرین وایي چې نا مراد دې ناګه صحابه کرام دي چې د پیغمبر اسلام په جنته موجودو نو کله چې دا یادونه وایي دا محمد صلی الله علیه و سلم به وایي چې الله زبون خبره کوما چې کما خبر از ماورود رسول اسلام کوي دا کون تو الیم شهید ماتم تو فیه فلما تا فی کونته انتر رقیب اليهم تر سوچې چې ژوندې عمره نو زه غوړی کولې شم چې دا دا کارونه کړې دي ځکه کله تا واخص تلما د نور څه غنیا وسه خبروم چې څه کېده خبره په دې د ځواب ځومر کوم چې زموږ سال سمر کوي وي الله <تصال> دې ستوره دې کوم چې دا نو ته یو یې راکنه سره او دې سورې نشا ول نه شروع په دې سره ورسیده پوشوئی و پیغمبر صلات و السلام مرتوئی بس یوم ای زنده سی وقت چکل را یا ودو اللہ جن کفرو خوخیبا کسان جی کافران دی او آغا سوچی آغا نافرمانی دی پیغمبر کرده بی اللہ جن کفرو عمانی تاعت اللہی واسو رسول عنی اتباع سنت رسول اللہی لو تو سوابیهم الارض دا خبر به خو خیچه برابر کړی شووی په ممبانی دازمکه ای دزمک از مسر امر کړی شووی ای لو تخر قبیل مرجو فصوخ یو ودو انهم لم یبرسو ایبن یوزی وی یو خدای دې چې سره مونږه پر تکړه نوی او دینداری چې لو تصو ابو المرجو دازمکه چې نیچا دلویز مونږه چیرې پکی خخ شووی دقا یالې ته کنتو توراب او کاش چې ویچ غنځه خوښي خوښي شووي وو څومره مسلمان ذکر کوي یو زلہ عبدالرحمن ابن عوک رضی اللهو لړې کړې دا صحاب کرام ته دعوت ورکړې هغه د پدې لړې کې چې د اصول ورکو شرابو ورکو شراب هغه چې حرام نو اما څومره نه یې څلې خو څه حلال وو صحاب کرام بس کو نو شراب برکل عالی صاحب لا عالی صاحب تیر شراب سکلے دے زمان صاحبان نششوئے دے منظور نو مکشو کولی آئے ہل کافرون شروع کر نو داگا اللہ اللہ ماں ماں تی تول سکڑمیس فسوانی نو الله وي چپام کوي په دا حالت چې مونږ مکو وي يا ايو لږ نامونه يم مسلمان الله تعالى صلاتا باندې چې مانځتا وانتم سكارو په دا ځار کې تاسو په حتا ترې پرچا لمه چې پيشي ما تګل څو اي تاسو په غلو کې حديث کې او سره تهجد ته ولاړ دي ولاړ دي او ناسه په خوب ورغه پرمنده ځل شکوب دي کوي پرمنده ځل ولي دله خوب ورغله کو کی خیری و نکی نو تا اغا وقت پوری ادریگاه چه ستا پاکی نشاد بی ستا پاکی طبیعت ساز بی طبیعت دی چه خراب شو خوب در اغیر نو لارسه ادوشه لک خوب بو که بیارا پاسی گا نو دام دامرنا دماتا دا قولونا والا جنوبا اغا نپداشواش که منظور تا نیزدی شی در منظور اغا موازیو تا منیزدی که کل چه تاسو چه جنوبا لا تقربوا الصلاه لا تقربوا مواجه الصلاه وانتم سفاره ولا تقربوا مواجه الصلاه وانتم جنبا جنوب الا ابي السبيل مضر ارشد شيته لاروی دے چریدون کړي پلارہ په حوالہ د جنابات کې پوجمات ورغې بل تر تلار نشته نو دې ته اجازه شته الا عابری سبیل یا مسافر دی یو سړی راغلی پوجمات کې شپه ده طالب دی تبلیغي دی پوجمات چتړي شپه او نازد موخ شو نو دې بچګي نو یې سبب پاتې کې سیدا ووځي کنه او غسل وکړي دې ته اجازه ته الا عابری سبیل الا عابری سبیل طالبان دې د جماعت پرته دې پاتې کې به وزيبه او دلته کې غسل غنه کې او نه تیموم کېږي ولی غسل کې جماعت کېقام سره د جماعت بيزاتې دا او که تیموم کېام د جماعت بيزاتې دا په جماعت دیوال پر نه تیموم ته والشي ان څه کول شي یووال داس کول شي نو چې نه کوي نو په پوری با ته وزيبه بار تپزمن نه کوزا الا دلی سبیل حتا تا تجرو تردی شتا غسل من وکړي وین کو د ماځه کمای ځاني غسل نشي کولیا ته بوجو ویني اولا سفر یا مسافر او غونښتا او, او جا ه دنیو راغې یا راغې او سړی د غتاغره من راغې تي دغه ته بولونه اولا یا مطلق بولونه اولا مست من النساء ایا تاسو سربات کړي ځنا نو سرا فلم تجد مان او به بیا نمونتي او بنشت دی او به فلم تياو بيستا و استعماله قدرت نشتا فلم تيله فلم تقدروا على الماء و بو بني تاسو قادر نشولاي دا دائم قدرت دوا وجري ياو سره و بنيستا ياو بيستا خو چې قدرت نشتا استعمالول نه استعمال نه شي کومې خطا دی اوس ما سه بطور نه نشتا transformation لري قران دی ماشين نشته چې او براو کوي وسبکه مسقزا کوي تيم موقنا فتيم مو شایدان طيبان تيم مو او په پښه خرباندی وجه الارض باندې كما لك وجه الأرض بي. أغطى سرى لك پور كتن نسوزي أغطى وجه الأرض وإمام أبو حنفى رحمة الله أو نور ماما وجه الأرض و صرف تا خورنا عبارت ته خورا وخطة باني مصدقه تا لوتة باني تعمم بواهي پا نوصبا نوهي تعمم تعمم ذا بارا طريقت ذرا دواز الوحل ایمان کرتو بیر احمد رالاوی تیمون مصر که دو دست خلیفه ده نایب ده ده دست ده پارا خوچگن دنو مخ او دیزه پوری لازی دل داو کنو نو دک کری که تیمون دو پارا ام دارد مخ شو او دارنگی چگن دنو پوری دی او دوازل بوهی او حدیث داشتا پویده دیزه او یو دل مخ ده پارا بل مخ بل مخ دنا شنو د پاره اتهام مزربتانی ابن ماجه کی اتهام مزربتانی نصائی کی اتهام مزربتانی ترمذی کی نو دا ټول چې د حدیث کتابونو ما شواد شيخانو نه دا حدیث لري ذکر کوي بخاری مسلم کې دا لښتا امام بخاری مذہب دا دی اتهام مزربت واحده د امام بخاری مذہب دا یو زلوای دو دیم زلوای تزرت نښه اگر تیموم ضربتين ولا حدیث شته یوزل ووہ ایک کافی تھی بس یوزل ووہ بس خلاصہ خبر ہو جاؤ داد دا دا امام بخاری مাজা گئے خود من گوئے چیزہ پودار بہ عمل کو کیا بہ نو قران چھ کم جنو دا وہ لکھنا فاصحو ذو وجوہکم ایجوکم نو مخنو ادرگی پلاس نو بانی نو لا سن نو کم لا سن کم مقدار چھ کم بوداسی کی بہن شے دے بوداسی کی زک کم لے پرو فاصحو وجوہکم او مرافقو سره مرافقو پوری په ال راشي چې سره 2 ځله وازاره ورکیخه 2 ځله ورکیخه 2 ځله نکنه په کچا خوره باندې په چباني په خوره په خټه ویشي او کپړه چې ته مون کبلو مبرم نه دا چې دغه د جپدی کې درو یل کاه یا کې درو باندې ولې تنه وایي نه په دې فا سعیدن بانی، جا ای سعید صدر دوی و رمز باز یا شکه ده یا خوره ده مطلب خوره که بیاد آخرت هم را نیکنه داشه فهم صحبی وجود کم ایرکم این اللہ کانا یکنان اللہ پاک ده عفا کون که درگی بخون که میره شيطان راځي بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم درس بشرح يس صدريه و اهل الروضه تمين صانع خوف دیزن آلام تر ایلالذین اوتو نصیبا من آل کتاب در احل کتاب دارنگی در یهود و کبا حد ترتیب سراد محکی ایش دمنافقانون در بار الزواجرو آغس در احل کتاب و اَلَانْ تَرَا اِلَى الَّذِينَا اَيَا تَانَ جِلْ دِلِيَا قَسَانُوْتُ وَرْخَشْوِيَهُ تَاحِصَى بَرْخَدِ كِتَابُ يَشْتَرُونَ زَلَالَتَ دِوغُ رَقَدْ جِبُنْرَائِ وَيْغَدُونَ انْتَ ظِلُّ السَّبِيلَ اِرَادَ لَجِي شِتَاسُمْ لَا رَوْرَقِ قَيِ والله علم بيتايكم الله, الله خفي جساس دشمنان باهین و کفا بالله وليا کافر اللہ جل شانہو بفرده دوستائی جنن فرتے یقلد دوستانتا و کفا بالله ناصرا اللہ کافرین پردہ کمہہ شدہ داف دشمنان کئی ولین سرنف لئی اور ناصران سردف لئی یا نفیا یا دافینو نفا مِيستجلاب المنفرات وإستدفاع الضرر من دلتك اللہ ویزو وليم عمنا الشریم نافت پرام زباسم او دفع د پرام زباسم نافت زور کم دفع زکو ما تظمار تتوکلو کم مانینو عصبت لزکو انکنا من اللزین هادو بعض خلقنا شاقو يهودین دی لکا بعض يهودینو لکا رفع ابن زید یا مارک ابن سیف یا کارب ابن سید داو یوهودو علماء تغیر به ورکاو یحذفون کلمانا او یحیثو بتغییر الکود الله سبحانه و تعالی خوشبخت وینونا وایل وذو سمیا نامغو دستا خبر واسنه منو ته تیار نه یو واسما تمرد سنت وذو یله واسما ورا خدای را دی تابینه را وچی واسما غیره دی دی دعا یو یو د دروض پر دا ويل واسما و اور از ما خبر الله دي ته تا باندې بده خبر نه اورول کی خدرودا الله دي بده نه تا چې بده خبري تا ته څوږي دې ما مانا دا واسمل غير اسمين و اور الله دي کا الله دي تو خبره باندې په يمکا دا خيرش هم بس هم دا خيرې کولی واسما غير اسمين و اور الله دي منکا له دا مقیمت ماته ونه چې ته مې چې آیا کړه ایا غیره مسمینا الله دې څنګه چې روانوري وراینا ل عزراینا به ولا لين ته خو زول د جب سرا اڑور د جب سرا ل توور تووی خو زول تووی به وې کنه رونت دم بي وقفه نماخذې دوبه پیغمبر صل وسلم ته بي وقفه نو تفصیل مې راینا به خلق سورې بقره یې کړو و و و اللو انام کشیده دیو ویلوی منگو واوری دستا خبره من منوستا خبری لرا و آتال واس ما واور از من خبره کل کل کل از دروت پاساس بادی و انظرنا من تاو بورا ایا انتظارو که نظرو که درحمت منتا ایا انتظار زمنو که لکانا دا باوید یودو پارا دیر غوره و آقا ما مضبط باوید آنیق باوید لیکن لعنت کردی اللہ جلده پسواد و کفرد و ایمان نرودی مگر لگا دا اوئی قباحات اللہ ذکرکو دا غشان تا تغیر والکئی دخدای حکم اللہ تغیر والکئی آدو پیومیل سنبیع دبیکیو دا غشان تا گستاخی او آدو دیو وعید او سزان تا قدر چا اللہ و جہنم یا آئی اللہ جنہو تل کتابا اے آ خلق جاوتا ورکڑے شوید اعلم کتاب چا یہود و ايمان اور دیما نظر نه ایمان اوره پای کتابه جو مانا جو کړه کړه لګ لګ تدریش کوله د دینه د مسلمان کې کلمہ مکم او دا تصدیق اور شنو کوم کله کتابونو چې ستا سره دي مست د دینه چان ماته ساو جوهان چې من غو مطلب دا چې وران تاسو مخونه فن ننبا دل هم با وړو جله را له د نړۍ او شته چا چې زيده نه ندان بالکل انکار کړی نو داوي سزا بدآشي जबाबه مخ بشاتره تواړو ملتبيکم او که چا چې تحریف ور کړی او یو چل ول سره او نه نه هم کوم مولانا صاحب سب یا وزلانه کی کوم څنګه چې مولانا تي انکړي دی هغه د خالي ور دي میاں والا وکانه جي ابر الله د خدای کار نه هو لا خو ما ه کې یا کڑے شوے اللہ جی فرسنا دے اوکارو کہ اگر بھی شوے اگر کی بھی اس تاخیر شراب یعنی